Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella! 91.6 FM La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona Sona 24 hores! Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM Famílies sense cap ingrés, llars que sobrevulluen només amb la pensió de l'avi i persones que se n'havien sortit, però que han de tornar a passar se la vergonya i tocar la porta d'una entitat social perquè no poden pagar lloguer. Famílies sense cap ingrés, llars que s'obriuen, només amb la pensió de l'avi. Famílies sense cap ingrés, llars que sobreviuen només amb la pensió de l'avi i persones que se n'havien sortit però que han de tornar a empassar-se la vergonya i tocar la porta d'una entitat social perquè no poden pagar el lloguer o perquè el sou o la prestació de misèria els arriba per pagar el lloguer, però no per comprar menjar. Són els protagonistes del balanç que Càritas, diocesana de Barcelona, va fer ahir. Persones amb una situació de pobresa més intensa, més crònica, més extensa i que fa vulnerables els infants. El termòmetre de l'acció diària de Càritas marca una situació d'alerta greu. La majoria de les 60.000 persones ateses per càritas diocesana de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, a les quals s'han de sumar les 200.000 ateses per càritas parroquials viuen en una pobresa severa i requereixen, per tant, un treball més intensiu. Prou significatiu és que un 28% d'aquestes famílies no tenen cap ingrés i que la meitat s'han de mantenir amb ajudes públiques, sigui la prestació de l'atur, la renta mínima d'inserció, RMI, o una pensió de jubilació. Una altra data rellevant perquè demostra que la precaritat es prellonga en el temps és que el 72% de famílies ja havien rebut ajut de càritas fa anys, havien aconseguit normalitzar la seva vida i ara ja han hagut de tornar. Bona part de les 260.000 persones que els últims 12 mesos han atès Càritas, el doble que l'any 2007, hi arriben derivades pels serveis socials públics. Pel que fa al perfil de les persones ateses, destaca que augmenta el nombre de les nascudes a l'Estat. Signifiquen el 43%, mentre que l'any 2009 eren el 31%. Puja també el nombre de menors, un de cada 3 usuaris té menys de 7 anys i es veu la xacra de l'atur. El 69% de beneficiaris en edat de treballar no tenen feina. La radiografia de la ONG evidència que l'habitatge és un gran problema. La Cap d'àrea de serveis i programes de càritas, Mercè D'Arnell, va sorprar que els pisos compartits porten a situacions de muntagament i dificulten les relacions familiars. Estem tornant a una situació que ja es vivia fa 25 anys, va alertar. El 71% de les ajudes econòmiques de l'entitat han servit per pagar lloguers, relloguers i rebuts d'aigua al llun, el 15% per a aliments i el 4% per a infància. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'IFM. Això és tot un poble que us parla d'acompanyar Olga Escribano, Ivany Báñez i Jordi Garcia?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 I avui començant, parla... avui començant parlant de que aquesta tarda se celebrarà el darrer Consell Plenari del Districte d'aquest 2012. Avui a les 7 de la tarda es celebrarà el Consell Plenari del Districte de Sant Andreu. L'ordre del dia de la reunió, entre d'altres temes, preveu la presentació de l'informe del regidor del Districte, senyor Raimon Blasi. En la part d'impuls i control hi figuren propos eh, proposicions de diferents grups polítics presents en el Consell Plenari. El Consell es clourà amb l'apartat de preguntes i declaracions institucionals. I ara doncs, el que volem fer és un repàs de quines han estat les principals notícies d'aquesta setmana, ja que eh, doncs, no podíem encapçalar d'altra manera que parlant de la Fundació Tini Jove, que ha posat en funcionament el nou centre obert Neus Puig. El nou centre obert Neus Puig de la Fundació Tini Jove ha obert aquest dijous les seves portes al carrer Pare Pérez, del Purgar número 17. L'acte d'inauguració va servir per conèixer les persones que coordinaran aquest nou equipament, format per quatre monitors i la seva màxima responsable, Judit Nolla. Doncs ara com ara, seran 20 nens i nenes amb les seves famílies les que resultaran beneficiades per aquest important centre obert, tot i que ja es pensa en la seva futura ampliació. Almenys això és el que es va poder extreure de les personalitats convidades a aquesta inauguració. Al llà també es va comptar amb la presència del conseller de Benestar i Família en funcions, el Sr. Josep Lluís Claries, el delegat d'Economia de la Carbiscapact de Barcelona, el Sr. Antoni Matabosc, el director de l'Àrea d'Integració Social de l'Obra Social de la Caixa, el Sr. Marc Simon, el vicepresident de la Fundació Trini Jova, el Sr. Iñaki Segurado. ...i el secretari general de la Fundació Trini Jove... ...el senyor Ignasi Parodi. Personalitats com a de Barcelona, el senyor Solietrias... ...que va expressar la seva satisfacció pel treball dut per Trini Jove... ...envers el benestar social i les famílies de l'entorn de la Trinitat Vella. A més a més d'altres personalitats i veïns i veïnes neguitosos... ...per saber com havia quedat la instal·lació després de les obres realitzades... ...per la seva adequació, per la qual l'Ajuntament... Doncs, ...hi ha destinat mig milió d'euros. D'aquesta manera, el nou centre obert Neus Puig inicia una feina en la que s'hi veuran implicades un bon nombre de persones, tant els que oferiran el servei com els seus beneficiaris, en una tastaca en la que es demostraran hàbits d'higiene i salut, suport escolar i jocs. Molt bé, doncs també tenim una altra informació a destacar d'aquesta setmana. Ens Anem ara cap al barri del Bon Pastor ja que han presentat una finca del barri del Bon Pastor on criaven il·legalment cavalls. Exacte, Jordi, l'Ajuntament ha detingut al barri del Bon Pastor quatre persones per oposar-se al precinte d'uns terrenys que s'utilitzaven il·legalment per a la cria d'animals. La Guàrdia Urbana ha trobat a la finca quatre cavalls i cinc gallines i galls que han estat traslladats a centres d'atenció especialitzats. L'agost passat, al districte de Sant Andreu, ja hi va haver d'intervenir perquè s'hi havien localitzat una vintena de gossos en males condicions higièniques i sanitàries. El lloc on s'ha dit a terme aquest dimecres l'actuació municipal correspon a la zona industrial del torrent de l'Estadella, veïna de la Berneda Alta. En aquesta finca, en part propietat de DIF, ja s'havien fet requeriments perquè s'impedís l'activitat il·legal que s'hi exercia. De fet, el juliol, habitat urbà va concloure que no era admissible criar-hi cavalls i posar-hi gossos. Arran d'aquest informe, l'Ajuntament va decidir actuar a l'agost, va aconseguir recuperar 19 gossos que, segons el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, tenien una salut que podia haver-se agreujat si no haguessin estat rescatats. Aquest dimecres, responsables del districte de Sant Endeu i de polítiques de benestar animal de la Regidoria de Presidència i Territori, acompanyats d'agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana, han acudit a la finca del número 140 del Passeig de la Verneda. Allà, a part d'animals, s'han trobat amb la resi... resistència dels ocupants al precinte. Quatre han estat arrestats i a un cinquè li han imputat càrrecs, acusats d'un delicte d'atemptat a l'autoritat i de desobediència. Adif, per a la seva banda, també ha presentat una denúncia contra ells per l'ús dels terrenys sense permís. I una altra informació que també destaquem d'aquesta setmana que avui doncs tanquem, és la referida al barri del Congrés. Ens n'anem cap allà perquè hem de dir que el canòdrom es convertirà en un connector entre empreses creatives i creadors. L'Ajuntament vol convertir el canòdrom en un instrument per promoure la creativitat i la innovació a la ciutat. Per això els edificis es convertirà en un centre que permeti introduir nous mecanismes per al suport del sistema cultural de la ciutat.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 es traurà a concurs l'ús de l'espai i s'establirà un contracte marc de gestió per part de l'empresa que es faci càrrec de la gestió. Hem de dir que l'Institut de Cultura de Barcelona donarà suport a l'empresa gestora, sobretot amb tot el relacionat amb els serveis d'orientació i promoció que obren noves oportunitats al mercat per la comunitat creativa i que són d'interès general. I com, quan arriben aquestes dates doncs el que toca és viure una nova marató de TV3 i el que hem de comentar-vos és que ja podeu col·laborar amb aquesta marató de TV3 i això doncs, el que us permetrà és entrar per 5 euros al partit Sant Andreu-Mallorca. En guany, el Sant Andreu col·labora amb la marató de TV3 destinada a lluitar contra el càncer s'hi destinarà la recaptació íntegra del partit amb entrades a 5 euros per facilitar el màxim d'afluència de públic. Els jugadors volen aprofitar-ho per dedicar el partit al vicepresident Roca. Com hem, de, com hem dit aquesta setmana, també el vicepresident Roca va morir d'un infart mentre estava treballant al seu, al seu local, al restaurant Can Roca. Doncs hem de dir que el dia del partit contra el Mallorca, que forma part dels actes de la Marató aquest diumenge, s'instal·laran urnes a l'entrada del camp i, a banda de l'import de les entrades, tothom podrà fer el donatiu que desitgi. I les entrades de general tindran un preu reduït de 5 euros, de tal manera que, per aquest, aquest preu mòdic destinat íntegrament a la Marató, es podrà veure el partit contra un dels filials de la categoria. Els preus de tribuna seran de 15 euros i aniran igualment destinats íntegrament a aquesta marató. Així, tot, el, tot i la recaptació d'aquest diumenge contra el Mallorca es destinarà íntegrament a la lluita contra el càncer. A banda, diversos jugadors han expressat a les xarxes socials i al club la seva intenció de dedicar el partit a la memòria del vicepresident, amb el que tenia molt bona relació i els acompanyava a molts desplaçaments. Pel que pel que des del club volem convidar tant gent com sigui possible a unir-se a aquest dia solidari i de record d'en Josep, Maria, Soler i Roca. S'ha creat un esdeveniment a Facebook i s'ha informat a les xarxes socials d'aquesta iniciativa dels jugadors, que esperen que serveixi a tots els que apreciaven... El... Josep Maria Soler Roca per donar-li un sentit homenatge. I ara ja, sí, ara entrem ja en plana cultural. Eh, parlem del Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició Quaderns de treball. És l'exposició Quaderns de treball, que és un concurs d'arts premi que Miquel Casablanques 2012. El lloc és al Centre Cívic de Sant Andreu. S'inaugura avui a les 7 de la tarda organitza Sant Andreu Contemporani i el Centre Cívic Sant Andreu. És la presentació de la col·lecció de publicacions Quaderns de Treball, a cura de Sònia Fernández, Pan i Hablar, en Arte, que són Soren Mesquede i Javier Martín Jiménez. Quaderns de Treball és una proposta editorial que contempla una sèrie de llibres d'artistes centrals en la part mm, processual de la pràctica artística. I tanquem aquest primer repàs d'informació, aquest primer repàs de notícies parlant de la Sagrera. I és que avui també hi ha la presentació del llibre El quilòmetre sagrat, històries de la Sagrera a través dels seus carrers. Es farà al Centre Cívic de la Sagrera. Al Centre Cívic de la Sagrera, La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix avui, a dos quarts de sis de la tarda, la presentació del llibre El quilòmetre sagrat, històries de la sagrera a través dels seus carrers, de l'autor Joan Pallarès i Personat. Doncs amb ell, amb en Joan Pallarès i Personat, intentarem parlar d'aquí una estona en aquest mateix programa perquè ens expliqui doncs, què és el que de què tracta aquest llibre que acaba de treure al mercat. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem fins ara. Unitat Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia Tot un poble Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us deia en fa un moment doncs avui es presenta el llibre El quilòmetre sagrat, històries de la Sagrera a través dels seus carrers al centre cívic de la Sagrera i per parlar-ne doncs, tenim nosaltres el seu autor en Joan Pallarès i personat, molt bon dia Hola, bon dia No sé. Hola, bon dia Hola, bon dia. Ara, ara sí que sí. sentim. Molt bé. D'acord. Doncs sí, ens agradaria que ens expliquessis de, de què tracta aquest llibre que precisament es presenta avui, no? Doncs sí, és un llibre que es diu El quilòmetre sagrat, històries de la sagrada a través dels seus carrers, i potser el títol ja el defineix. És uh -huh. dir, si parlem de la sagrada, parlem d'algú sagrat, i la sagrada té un quilòmetre quadrat. Mm -hmm. Doncs bé, si té un quilòmetre quadrat, en certa manera, el quilòmetre sagrat. Mm -hmm. I el subtítol, que és Històries de la Sagrada a través dels seus eh, carrers, mm -hmm. doncs, eh, bé, ja ens indica que carrer per carrer hem desgronant històries, més que la història, si és en majúscula, històries en minúscula, eh, mm -hmm. tant des d'aquells típics llibres de carrers que diuen de què és el... el d'on ve el nom, no? És a dir, què vol dir, pues, no sé, per exemple, carrers moderns, com, Clara la Sèquim, per exemple, pues, qui era aquesta senyora, eh, mm -hmm. en quina es va acordar pues, posar quan des de quan es diu així el carrer s'hi havia portat abans un altre nom uh -huh. i, evidentment, doncs, a partir d'aquí doncs, les històries que hagin pogut passar més iniciatives a aquest carrer. Uh -huh. I quan dic històries, doncs mira, dic des d'evidentment de, la segreda ara ja doncs podríem parlar de, del neolític, no?, de 5.000 anys uh -huh. enrere, -neu -neu. amb el nou sepulcre que, que ha aparegut de, de fossa amb, amb gairebé 400 escalets, no?, doncs, bé, des d'aquestes històries del neolític o dels romans, uh -huh. fins eh, als nostres dies, bé, autènticament, doncs, eh, una mica, eh, dels últims, sobretot dels últims set anys, que és quan la Sagrada es pobla, la Sagrada s'expandeix, s'afaiçona com, com a barri, uh -huh. i és això el que explica essencialment el llibre. Per exemple, els atentats que hi va haver la Sagrada en temps del del pistolarisme aquell de la patronal dels anys 20 contra el sindicat Lliure i el sindicat Únic, ve uh -huh. eh, coses que sorprenen perquè moltes vegades els veïns no s'han donat compte que hi ha hagut autèntiques eh, històries eh, llargues i, uh -huh. i, bé, i fets eh, primordials, no? O, per exemple, les visites del general Franco a la Sagrera, les vegades que, que va vindre, no sé, curiositats, com per exemple que en Franco, per arribar a la Sagrera en una de les seves visites, va agafar el metro a uh -huh. i puig eh, i doncs va baixar a la Sagrera. Bé, doncs aquestes petites històries o aquestes grans uh -huh. històries és el que explica el llibre, sobretot. Uh -huh. No sé si, eh, Donald, de que eh, fa poc eh, doncs va haver-hi una polèmica per un carrer de la Sagrera que en principi doncs, era per... Bé, va ser canviat de nom, no? o, o es confonia amb un altre nom que pertanyia a un polític. Hi uh, ha... El carrer Ferran, Vols dir el carrer Ferran Torné? Ah, això. Sí. El carrer Ferran Torné, exactament. Eh, bueno, jo això ho he viscut, a més, viscut com a conseller de districte. No? Uh -huh. El Ferran Torné era un, un personatge de la vida cultural de la Sagrera, que va morir eh, disbordadament, tot això ho explico un llibre, mm. va morir eh, bastant jove, eh, quan anava en bicicleta doncs li va quedar la, la bicicleta dintre del raïl del tren i quan va vindre el tren via doncs no va poder esquivar mm. eh, i al final va atropellar un cotxe que es va donar la fuga mm -hmm. i eh, bé, doncs al temps de la república es va aconseguir que el nom d'aquest... Eh, d'aquesta persona que havia fet algunes obres de teatre mm -hmm. eh, fos canviat al carrer Pacífic, pel carrer on vivia ell que es digués Ferran Torner després ha sigut impossible de canviar Pacífic, no s'ha volgut canviar mm -hmm. mai i eh, bé, hi havia una polèmica amb el, amb el carrer també que havia de la Trinitat el carrer crec que era Tur Torner o... Mm -hmm bé, hi havia aquesta, aquesta polèmica que en el Nomenclator no ho acceptava quan la família de Ferran Torner jo vaig conèixer encara els nets uh -huh. i eh, doncs no l'únic que l'associació de veïns volia, volia que el carrer Pacífic fos Ferran Torner uh -huh. no es va aconseguir però sí que es va aconseguir un nou carrer que en certa manera podem dir que és la continuació de Pacífic a la zona nova, la zona de Nova Segreda, allà al Camp del Ferro, es digui és Ferran Torné. Va ser realment polèmic perquè el districte tenia la voluntat de complaure l'associació de veïns, però la ponència de nomenclator va posar-hi moltes, moltes, moltes, moltes traves. Uh -huh. Va ser autènticament difícil. També hi deu, ha hagut altres anècdotes, no? De... Sí, Sí, i Mira, jo faig el llibre, faig un retrat de la segreda del present, perquè és una segreda que ens desapareixerà, és una segreda efímera, fixa't bé. Mira quina anècdota, que corregint les galanades del llibre, fa 15 dies, doncs, estava corregint-les, vaig tindre de sortir, a fer uns encàrrecs, i quan torno cap a casa, me n'adono compte que una cosa que estava dient al llibre ja havia desaparegut. Havia desaparegut aquell parell de dies de la transformació que s'està patint la Sagrera. Doncs vaig tindre de corregir-ho directament de les galerades, doncs perquè és una foto del present, de la Sagrera, exactament, de, de, del novembre, pràcticament, més que del desembre, del, del novembre del 2000... o del primers de desembre del 2012, i, evidentment, eh, és, és una fotografia, perquè amb el futur, això no serà res igual, la transformació del barri serà brutal, i que una fotografia mirant cap al passat, és dir, del present mirant cap al passat, cap mm. enrere, perquè les noves generacions puguin comprendre què va ser eh, aquesta Sagrera, que ara en aquests moments s'està transformant i que tal com la coneixem desapareixerà. Doncs et passo la nostra companya, l'Olga Escribano, un moment. Sí. Hola, bon dia, Joan. Hola, bon dia, Olga. Mira, jo volia preguntar, has dit una cosa molt interessant i deies que la, sagrada, la Sagrera, el nom, oh. ve de Sagrat. Llavors això m'agradaria que m'ho expliquessis perquè no, no sabem d'on venen els noms i això és molt, in, molt interessant. La Sagrada és sacrària i la primera menció que tenim és... Eh, la Sagrada era el tros de 30 passes al voltant d'una església uh -huh. que eh, estaven lliures de pau i de treba. És dir, estaven lliures eh, de, de guerra, no? Estaven sotmeses a pau i treba. És dir, si tu, per exemple, allà no es podia eh, cometre cap assassinat, una persona que es posava a 30 passes del voltant d'una església, no, o es refugiava dintre d'una església, no podia ser morta, no podia ser detinguda. Ah. Eh, bé, les collites doncs, no, es podia, eh, no es podien robar, per això es guardaven les sitges, es posaven a dintre les segredes. I, naturalment, també els, els morts s'enterraven doncs, a dintre de, de terra sagrada, no? Uh -huh. En terres sagrada. D'aquí ve el nom de la segreda, uh -huh. al voltant de, de radors de, de Sant Martí de Provençals, i això eh, sorgeix al doncs, segle, segle X, eh, sorgeixen vàries sagreres, perdó, Catalunya, tenim sagrera, cellera, a diversos llocs, i d'aquí ve, ve aquest nom que va, va evolucionant, i realment ara no està a 30 passes, sinó que està doncs, una mica més per, més enllà de l'església, normalment suposo que es podria dir en el seu moment, els camps que hi sobre la sagrera, si hi ha el camí que va la sagrera, eh, i llavors el, el topònim es va desplaçant és per això que vol dir Sacrària, que vol dir Terra Sagrada. Llavors hi ha potser altres llocs a Catalunya que també tenen aquest nom? Sí, sí, sí. sí. Mira, uh -huh. tens la Sagrera, per exemple, eh, Palau Solità i Plegamans, tens una Sagrera. Després en tens eh, pues, a Sabadell, en tens a eh, Girona, en tens eh, a varios llocs, i també pues, el mateix nom vol dir Cellera. Uh -huh. És dir, quan la població, per exemple, de la Cellera, eh, pues, el gironès, o uh, la selva, no sé jo, ja s'hi ha dins que la selva, doncs vol dir bé, de, de, de, precisament, de Sagrera, no? Uh -huh. Uh -huh. Doncs és molt interessant. Aquesta tarda ho ens ho explicaràs a tots, no? Uh, us ho explicaré a tots, és a dir, nosaltres a les cinc uh, mitja de la tarda, dos de sis, 17.30, a la barraca, al centre cívic de la Sagrera, al carrer Martí Bolins, 29, doncs allà es farà la presentació, doncs pues, parlarà el, el president de... bueno, l'ahidor, el senyor Josep Maria Vall, el Josep Parvero, com a representació dels veïns de la Sagrera, el seu president de la seva veïns, i naturalment també doncs, el, el Raimon Blasi, eh, doncs com a regidor del districte, eh, també a intervenir. Jo em quedaré allà. Nosaltres, eh, quan acabem, calco la mitja horeta de presentació del llibre, no?, entre 17.30 i 18, i a partir d'aquest moment doncs, hi haurà una copa de cava, i fins a les 20.30 doncs, hi haurà una presentació una petita tertúlia, jo estaré allà, doncs, qui vulgui vindre a buscar el llibre, i que l'hi signi, doncs, l'hi signaré, i anirem passant una sèrie de fotografies de la Sagrera, eh, com, per exemple, és dir, jo he seleccionat 550 fotografies del meu arxiu, algunes són modernes, però també n'hi han d'antigues, hi han inclús, per exemple, programes de festa major dels anys 20, dels anys 10, eh, fotografies centenàries, de la Sagrera i tot això, pues, tot aquest material el anirem projectant, projectant i el anirem comentant una doncs ens agradarà, no agradarà molt anar aquesta tarda a escoltar-te de... totes aquestes històries molt bé, doncs pues, sereu molt benvinguts doncs serà aquesta tarda a partir de dos quarts de sis la presentació del llibre, el quilòmetre de i Històries de la Sagrera a través dels seus carrers doncs Joan Pallarés, moltíssimes gràcies per no, acompanyar-nos, vosaltres per l'atenció que em feu vinga, moltes gràcies, adéu -té. gràcies molt bé, doncs nosaltres ara que fem una pausa i continuem amb el nostre programa d'avui. No és gens fàcil ser honesta amb si mateix el que estàs fent. Gent distreta, encantada, demanant explicacions. Les tertúlies agressives pugen al L'home del temps prediu per demà. El cel cobert, el vent girarà, hi hauran tempestes d'ells. Molts cops amagues per somriure, sobreviure, sentir-te Somriure, sobreviure, sentir-te estimar... Les notícies pregunten què està passant. Dos vells xerrant endrecen al món. No tenen clar qui té raó, a qui toca perdre temps. Molts cops apagats per somriure, sobreviure, sentirte Per somriure, sobreviure, sentir-te estimar. Tens molts cops ah. per somriure i sobreviure, sentir-te estimar. Tens molts cops mà Tens Tens. per somriure i sobreviure, sentir-te de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs dali com us acabem d'informar. Avui aquesta tarda a les 7 es celebrarà el Consell Plenari del Districte de Sant Andreu amb el principal ordre del dia de la reunió que serà la presentació de l'informe del regidor del districte, el senyor Raymond Blasi. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Com esteu? Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs aquí ja... M'alegro. Doncs el que sí que ens agradaria és que ens diguessis quins són els principals punts que posaria sobre la taula ara amb aquest darrer, amb aquest darrer Consell Plenari de Districte d'aquest 2012. Home, normalment, i per la part de, que toca amb l'informe de, de, de la regidoria, del regidor, no? no és altra cosa que posar en comú els diferents fets que s'han anat esdevenint des del darrer plenari uh -huh. eh, fins a la celebració del, del plenari que farem avui a la tarda, com bé indicava, a les 7 de la tarda. Uh -huh. eh, a partir d'aquí, doncs, sempre, i el que és normal és ser un repàs normalment d'agenda, per dir-ho d'alguna uh -huh. manera, de les activitats que s'han desenvolupat. Eh, ja pot ser des de la Festa Major de la Sagrada, la Festa Major Sant Andreu, eh, passant per, doncs, mira, la inauguració del centre ferit de Naves, uh -huh. o de les on s'hi per dir-ne lògicament elements que han influït o que afecten pròpiament el distrit de Sant Andreu. No oblidem que hi ha hagut una campanya electoral i unes eleccions al Parlament de Catalunya mm. que marquen nous escenaris, el tema de la negociació del pressupost a nivell de la Casa Gran, que lògicament té una afectació importantíssima a nivell del distrit de Sant Andreu, mm. eh, doncs aquests elements que són els que s'acaben posant damunt de la taula, precisament per poder-los valorar, compartir i marcar també, perquè no dir aquell punt de les línies de futur que bàsicament han de marcar el proper 2013. Uh -huh. sí, L'execució d'aquest PAD no ha aprovat, uh -huh. en qualsevol cas amb l'esforç que suposarà, suposarà i requerirà el fet de no tenir un pressupost uh, aprovat, uh -huh. eh, perquè no ha trobat el recolzament de la resta de grups municipals, que fa i dificult el poder executar determinades inversions, determinades obres que també són importants pels diferents barris del districte de Sant Andreu. Uh -huh. A partir d'aquí, insisteixo, doncs, continuar treballant amb aquesta línia i sempre amb aquesta voluntat, i que de tant en tant és veritat que s'estableix eh, una certa sintonia. Uh -huh. Hi ha elements que generen una certa sintonia, amb la resta de forces polítiques voldríem que fos més, no? Lògicament uh -huh. eh, és un acte de responsabilitat una mica més eh, important en determinats temes estratègics del districte, de la ciutat de Barcelona, I, uh -huh. però en qualsevol cas eh, treballar, treballar i intentar treballar més. Uh -huh. Per tant, eh, hem de dir que avui serà el darrer consell plenari del districte i que és molt important doncs, que els veïns hi participin, no? Home, això sempre. Jo, la importància de la participació dels veïns no la centraria tant en un Consell Plenari, uh -huh. eh, que normalment és un òrgan que està obert, és veritat que, a raó del reglament, permet, de, guardant, les formes, guardant les formes, vull dir, de sol·licitud, eh, permet uh -huh. la intervenció dels veïns, però és veritat que existeixen d'altres òrgans que jo crec que són els oportuns o els sidonis per poder facilitar, i val la pena que tots plegats també en fem la difusió corresponent i la promoció corresponent, com són altres torrents de participació, ja siguin els consells de barri, a cada un dels set barris del districte de Sant Andreu, o, per exemple, la participació que permet l'Audiència Pública, que es faré un uh, cop cada, cada dos mesos. Mm. En aquest sentit, llegada, és una obertura molt més extensa a aquesta participació eh, veïnal eh, i que permet també conèixer, en primera instància, quina és l'activitat municipal per cada barri, amb cada mm -hmm. consells de barri, i quines són les propostes a futur, i el intentar rebre aquella queixa més eh, de dia a dia, més concreta, si no es fa a través dels consellers municipals de, de cada barri o a través dels tècnics de barri, doncs a la pròpia instància, a l'audiència pública, que precisament està pensada i contemplada per poder donar audiència als veïns i a les veïnes, a persones interessades no del districte Sant Andreu. Doncs aquí al meu costat tinc a la Olga Escribano, que et vol fer també alguna consideració. Molt Hola, bé. bon dia, Ramon, què tal? Com estàs? Molt bon dia. Mira, jo volia preguntar-te, justament parlant d'això que estaves explicant, que és molt interessant, aquests espais que vosaltres deixeu perquè la gent del barri faci els requeriments o el que necessiten, jo volia dir-te què és el que més demana la gent del barri, què és el que més necessita. M'ho preguntes o m'ho vols dir? No, no, no t'ho preguntes, no, no t'ho no, diria. M'ho preguntes? Ah, clar, no, no, clar, no? Jo, pregunto, ja. jo et pregunto quines són d'aquestes demandes que fa la gent del barri, quina és la més important? Mira... I tu i vosaltres com ho heu respost? De quina manera? A veure, primer entenent quina és la responsabilitat que té cada administració, però malgrat això, i recordo alguna de les vegades, sobretot les primeres vegades que havia tingut l'oportunitat de parlar amb vosaltres, i us transmetia aquella triple preocupació que tot alcalde, i així també ho manifesta l'alcalde de Barcelona i Xavier Trias, ha de tenir en el seu municipi. Era el benestar de les persones, contemplant les diferents... Uh, qüestions eh, que s'haurien de devenir el tema de l'habitatge i el tema de l'ocupació. Uh -huh. A priori aquestes són les tres i amb les circumstàncies que Exacte. tenim el avui uh -huh. les més importants. Uh -huh. El benestar pot anar des d'una persona que té una sèrie de necessitats de cobertura eh, de, en primera instància eh, a qüestions que pot ser i sobretot que fan referència a temes possibles de manteniment tant de, voleres, de vials, com d'enllumenat o de parcs i jardins aquestes normalment dins de les reclamacions, les queixes, les observacions que més es realitzen en l'àmbit de la mobilitat. Aquestes, en primera instància, quan es produeix un consell de barri, quan hi ha una audiència pública, fins i tot la possibilitat de consultar o de, de fer arribar les seves queixes observacions a través dels mecanismes, com podria ser l'oficina d'atenció ciutadà, són una de les més recurrents. A ningú se li escapa que de l'altre són projectes d'hi ha una certa envergadura, sobretot estem parlant de nivells de d'inversió, d'equipaments, que també donen una resposta en l'àmbit social, en l'àmbit de la l'esfera personal, però que tenen una rellevància diferent i que el que permet és anar estructurant aquest districte, que amb aquesta zona sobretot afectada a l'entorn de la via del tren, doncs que lògicament està en desenvolupament i en projecció. És a dir, tenir, des de l'interès per caserna de Sant Andreu, que ja té una comissió específica de seguiment de les obres, podrien tenir una preocupació, simple, per portabilitat, eh? la preocupació que hi ha tota la tercera fase al bon pastor, o fins i tot al desenvolupament, i la influència i la importància que té a l'entorn de la segreta el correcte desenvolupament de tots els equipaments que s'han d'establir. Eh, també podrien trobar eh, alguna reclamació en aquest sentit, per exemple defensors, al Congrés uh -huh. o el Bord de Viu, el bon Pas eh, que per tant van donar cobertura. I a partir d'aquí, donc lògicament, intentar donar satisfacció doncs procurant que projectes que estan en marxa continuïen en marxa i poder garantir la seva posada en marxa. Uh -huh. És el que passarà dins del primer trimestre del dos per exemple, amb el, el CUAP, aquest centre d'urgències d, d ambulatòries a de Sant Andreu, que acabarà d'una donar cobertura a aquesta àrea eh, de Trinitat, de Sant Andreu Nord, de Bon Pastor, de Barba uh -huh. de Viver, que està ubicada a les Castellana Sant Andreu. Fa un moment, deia, no? l'obertura, la posada en funcionament d'un equipament importantíssim i estratègic, com pot ser el centre cívic la influència i el que ha suposat el trasllat de la biblioteca que hi havia i que estava ubicada a Garcilaso, a l'Alxèmica, Eh, que lògicament doncs, ara hi ha una doble cobertura, que nosaltres hem de prioritzar i promocionar la Marina Clotet, que és la, la Biblioteca de Referència de la Sagrera. Doncs, aquests elements són les queixes, les reivindicacions eh, més socials. A partir d'aquí, i com també dic sempre, que algú jo crec que es pot imaginar que la voluntat és poder donar satisfacció a aquestes necessitats i aquestes demandes, el temps que corren són els que són I, i si es deixa de fer no és per voluntat, sinó a vegades és per impossibilitat sobretot des d'una vessant d'inversió, una inversió que és compartida per totes les administracions L'altre dia llegia la notícia que parlava de la Consorci de Barcelona Franca que no depèn de l'Ajuntament de Barcelona, depèn en aquest cas del govern espanyol i que dins del seu procés de racionalització de recursos Eh, eh, suposa una impossibilitat de fer determinades inversions. Ningú se li escapa que hi ha inversions que afecten lògicament a caçà de Sant Andreu. En soma, és important. Que hem d'entendre aquesta racionalització igual que li ha passat en Rigessa, que ens ha fet un parell d'edificis d'editatge Caçà-la de Sant Andreu, però a dia d'avui no té una capacitat inversora bàsicament perquè està endeudadíssima i necessita poder tornar els diners per continuar amb la seva feina. Mm. Doncs, bueno, jo crec que és necessari aquest eh, punt d'enteniment, de, d'entendre quina és la situació, uh -huh. que no vol dir que deixem de fer. Exacte, però en aquest sentit vosaltres de esteu escoltant els, les necessitats de, de, dels ciutadans d'aquí del barri i Correcte. també parlareu aquesta tarda de tot això per enfocar-ho cara al proper any, no? Home, de ben segur, i amb el dia I amb a dia. Eh? A més, segur que moltes molts desanitziatives. I sent, sent de tenir la vella, hi ha un element importantíssim i aquí també és picar una mica l'ull i sí. llet a les entitats, al teixit associatiu existent, i que molt sovint aquestes entitats, aquestes associacions, els veïns, les veïnes, són els ulls, la, la, la, els nostres ulls en el territori, sí. per intentar millorar les coses. Sí. És un treball que, a més a més, hem de procurar fer-lo conjunt. Ara no sé un taller, llegit, no sé si hi ha alguna publicació del al distrit, no? i diu, escolta, en què, què demanes el reig, el que demanes pel 2013, no?, i vostè, que la gent es preocupi una mica més per la gent no? i per les persones, per l'entorn. I com tu has dit, que tinguem més, més, més diners i podem fer més inversions en les necessitats del barri. Bueno, jo, a, que sí? a veure, <ríe> jo al final no sé si és el tema de diners o no diners, i perquè mira, eh, també eh, entre nosaltres, tot i que ens estan escoltant els ullents... Sí, crec que entre, entre, nosaltres, que tu... entre nosaltres els ullents. <ríe> entre nosaltres i els ullents. És veritat que va, quan parlem de l'època de vaques grasses, no es mirava gaire el cèntim. Uh -huh. A dir, avui hem de mirar el cèntim. Uh -huh. És dir, eh, quan parlem que en moment de crisi és quan s'han de fer les projeccions a futur de les necessitats és perquè et permet ser molt més racional. Quan eh, no hi havia una excessiva preocupació en si ens endeutàvem, per si tornavem, no tornàvem, si hi havia diners, escolta'm, allò era tot i pleni doncs home, de tant tant també es fa algun tipus d'inversió, es fa algun tipus d'obra que precisament entre en contradicció amb les pròpies necessitats o amb la possibilitat important a futur de poder mantenir determinats equipaments. I suposo Recordeu que de sempre... tot això d'organitzar bé els diners ah. parlareu aquesta tarda a les 7 de la tarda al Consell Plenari. Efectivament. Doncs moltes Efectivament. gràcies per atendre'ns, Joan. Sí, jo volia fer una Ai... última precisió i és que uh, posant-nos en contacte amb els veïns de la Trinitat Vella, el que ens han dit és que no sabien si tindrien o no un assistent social de cara a l'any que ve. Doncs la veritat és que l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella es va reunir, ara no et sabré dir si va ser la setmana passada o l'anterior, ah. amb la gent dels serveis eh, socials, amb la mesa venir la gerent, de l'Institut de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona i em consta que van sortir força satisfets de, de la reunió. Probablement no, cobrint les seves expectatives, mm. però entenent que el sistema i la proposta que els estan generant i proposant des de l'Institut de Serveis Socials encaixava les seves demandes. Molt bé, doncs amb aquest apunt nosaltres, que el que volem desitjar-te des d'aquí és que tinguis una bona entrada d'any, un bon Nadal... Doncs escolta, I... moltes gràcies i desitjar-vos a vosaltres, als oients, a tothom eh, no només aquesta entrada sinó que aquest 2013 ja, ja no sigui, l'altre dia deia que com a mi em igual de bo que el 2012, no, no, que sigui molt millor que tots plegats ho necessitem exacte, molt bé doncs Raymond Blas i moltíssimes gràcies per acompanyar nos aquest matí moltes gràcies a vosaltres no a bona, bona tarda molt bé, nosaltres continuem amb el nostre programa i ara farem l'últim intent a veure si podem posar-nos en contacte amb els veïns de la Trinitat Vella. Quina begut en tindrà set tota la vida i ho ha deixat ja no suporta el pas dels dies enganxa més a caures por las dos per cada moment que tornes a viure i <fixen> ara tu digue'm si és brita el que m'han que vas expliquen tu... Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs tenim a la nostra corresponsal a la Trinitat Vlla, la Manoli i bo... muy bons dies. Hola bons dies Pues tenemos varios temas pendientes, no sé si tendremos tiempo de, de realizarlos todos. Lo que sí que nos gustaría saber es si finalmente habéis conseguido que el ayuntamiento se, bueno, se comprometa a tener un asistente social para la Trinidad. Pues eso mmm, creo que no va a ser posible, porque esto requiere un edificio adecuado para esto, porque no solamente es... ...necesitan personas de seguridad... ...necesitan psicólogos... ...se necesita... Uh -huh. eh, la no ...el centro cívico, digamos... Sí. ...no está preparado para esto... Uh -huh. ...entonces lo que sí van a hacer es... ...por una persona... Uh -huh. eh, ...que venga a la semana... ...un día a la semana o dos... ...entonces pues... Eh, sobre todo para arreglar papeles, para todo esto, uh -huh. sí Pero para para visitar y eso tendremos que seguir yendo ahí a... Al Ayuntamiento Al Buen Pastor uh -huh. Bueno, acabamos de hablar con el regidor Raymond Blasi Y nos ha dicho que la, habría la posibilidad de que el de cara al año que viene Si sí que tuviéramos en la Nosotros estamos... A... No vamos a dejar, nosotros estamos luchando De hecho, uh -huh. esta semana que viene tenemos una una reunión con uh -huh. ellos aquí en Buen Pastor, vendrán aquí a la Unidad, porque uh -huh. nosotros vamos a luchar por eso claro. si no es una asistenta social, digamos por lo menos que venga un día a la semana al barrio uh -huh. para las personas mayores que no pueden desplazarse que viven sola y todo esto pues sí, uh -huh. para eso le iría muy bien porque mucha gente no va precisamente por eso porque están solas y, y, y no tienen cómo ir y, y, y bueno, están solas uh -huh. Pero, pero por ahora por ahora os han, vais a tener este asistente Ya os lo han prometido que Estamos en ello, seguro en no ellos? Pero, pero estamos luchando, no lo vamos uh -huh. a dejar no. uh -huh. De acuerdo, pues uh, Tenemos tiempo limitado Con lo cual darte las gracias Y a ver si la semana que viene podemos hablar más No obstante, extenso. esta semana tenemos reunión con ellos ¿eh? uh -huh. cuando tenéis? Nosotros, no, nosotros día Me parece que el día 18 Tenemos la reunión del centro cívico con ellos Vale Y ya te digo y con el bra vamos a luchar porque ellos están muy anegados o a sea, que no pueden porque no requiere nos requiere la, la, la preparación que tiene que tener un centro de estos, porque un centro de estos no es solamente para esto hay mucha gente que viene sabéis con sí. razón porque van uh -huh. con razón con violencia que esto necesita pues personas de seguridad eh, necesitan psicólogo necesite y claro el centro cívico pues no está preparado Uh -huh. Pero no quiere decir que no, del día de mañana, pues no nos puedan, por ejemplo, en el en el ambulatorio viejo del barrio, uh -huh. que lo van a rehabilitar, o para cosas de estas, ahí podían ponerlo. De acuerdo. Pues, Manoli, si te parece, eh, como la reunión es el día 18, te llamamos uh -huh. el a ver el 19, a ver qué, no, qué es lo que Estupendo. nos puedes explicar. Estupendo. Gracias, sí. De acuerdo. Sí. Pues gracias. gracias. Adiós, adiós. Adiós, buenos días. Molt bé, doncs nosaltres ara el que fem és entrar ja en matèria esportiva. Tenim per aquí el nostre company en Rubén Domènech que d'aquí doncs, en un minut ens explica doncs, com està ara en aquests moments, quina és la previsió per aquest cap de setmana esportivament parlant de eh, doncs, a, quin, a, què és el que els equips de Sant Andreu doncs, a, realitzaran aquest cap de setmana. Doncs tenim amb nosaltres el Rubén Domena i ara mateix ens ho explica. Molt bon dia. Bim, bim, bim. Però això mateix, uh, ràpid, com ja sabeu... Tinc... Sí, sí, tinc... Sí? Molt bé, ràpid, com ja sabem, tenim el cap, el cap de setmana, el diumenge a les 12 a les 11 i mitja, tindrem programa aquí per Sant Andreu amb joc, on juguem contra el Mallorca B. Com bé heu dit, és un partit especial per la Marató, uh -huh. que tots els anirà recaptats uh -huh. ja directament cap a la Marató, però igual és important que hi anem. Uh -huh. Sant Andreu està actualment en desembre i tres punts, el Mallorca B 18 amb 16, per les aspiracions, el Sant Andreu té, està obligat a guanyar, sí o sí. sí. Uh -huh. Tal que fa el femení, Sant gabriel Sant Andreu, diumenge a les 11, una hora abans. No el podrem retransmitir aquest, uh -huh. si creu, però ens anirem al dia, o si sigui, escoltem al, a les 12, o serem al dia. Uh -huh. Sant gabriel 7è, Sant Andreu-5, uh -huh. un partit important. I hi ha la piscina així ràpid, un partit molt important, és Club Natació Sant Andreu, Club Natació catalunya el dissabte a les dues i mitja des de les dues estrem a la ràdio Trinitat Vella per emetre uh -huh. el partit uh -huh. és un partit molt important per, per, la copa, per intentar entrar a la copa la, la copa del rei diguéssim uh -huh. és molt important aquest partit i el femení té doble jornada a Madrid on uh -huh. jugarà primer el dissabte contra el Concepció i després diumenge contra el Madrid Moscardó uh -huh. és un turmalet que fan ells allà per poder fer, fer els dos partits. Han fet així no. ràpid... Se n'ha anat a Madrid han fet dos en uno, no. Exacte. <laughs> Molt, bé. Molt bé. Doncs Don. que vagi molta sort per aquest dimensi per a Sant Andreu. A ah, veure no. si guanya. Esperem. I guanya molts diners per la Marató. Això sí, és sí. Molt bé. Doncs nosaltres ens anem ja ràpidament a conèixer algunes de les activitats que podem gaudir aquest cap de setmana. No ens podem oblidar en cap moment del Festival d'AU Barcelona 2012, que realitzarà al recinte de la Fabra i Coats a partir d'avui mateix. Exacte, que serà un festival de jocs de taula que es durà a terme aquest cap de setmana i és un festival en el que eh, es podrà veure tots tipus de jocs de taula, conèixer, tota la família podrà conèixer quins tipus de jocs de taula, divertir-se i ja sabeu, serà aquest eh, cap de setmana que comença a la Fabra i Coats, que com sabeu està al carrer Sant Andria número 20. Molt bé. Doncs hem de dir que la inauguració es farà avui mateix a les 7 de la tarda amb una conferència de Tom Wernick que és sobre la creativitat en els jocs de taula i el desenvolupament de la cultura del joc i de la indústria del joc a Europa en els últims 40 anys. Dau Barcelona doncs, és una gran festa de la creativitat en els jocs de taula. Els jocs són sobretot una activitat de creació, per això Dau Barcelona, doncs, el focus, es fixaran cap als autors dels jocs de taula. El festival està organitzat per l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, a direcció de creativitat creativitat i innovació, i el comissari és Oriol Comas i Coma. Doncs quant ens queda en aquests moments? Doncs ens queda un minut. Per tant, dir-vos dos apunts. La Nau Ibenov us convida a gaudir de l'espectacle Neuf demà. També podeu gaudir de l'exposició de fotografia de la Nau Ibenov Temps Fugui Jocs Abandonats. També comentar-vos, entre d'altres coses, doncs que el Sant Andreu Teatre també us ofereix aquest cap de setmana l'espectacle infantil La Rateta que hi de la companyia B. Molt bé, doncs nosaltres donem les gràcies a la l'Olga Escribano per haver estat avui nosaltres, també a l'Inaqui... Ai, també a l'Ivan... Sí, home, sí... Don ah. arribat. Sí, que jo ara ja m'estava aliant. a tu com sempre. Mol bé. Doncs també també donar les gràcies al Carlos, a Gasull que estava aquí doncs, fent de tècnic també per altres coses relacionades amb la nostra emissora. Nosaltres ho deixem aquí que passeu un bon camp de setmana. Déuxeu.